Вони з цікавістю дивлялись у чудного чоловіка. Ну, а як там по тих Франціях та Америках? У нас тут пишуть та у радіях говорять, що там такі злидні у робітничого класу. Ой, що матері з голоду дітей їдять. Правда тому. Подорожній добродушно розвів руками. Щоб матері їли дітей, цього я не бачив і не чув Але що там біднота, злидні, утиск великий То це я можу посвідчити Гірше там, ніж у нас? Куди гірше? Люди ходять босі, обідрані Живуть у халупах, у норах Діти у струпах Ай, ну так, так, так, правильно «Те саме, кажуть і наші агітатори!» «Брехня!» Раптом вибухнув чубатий вобійник і стукнув кулаком по столу так, що чарка аж підскочила. «Брешеш ти, і ваші агітатори брешуть!» «Вони хочуть відвернути нас від наших злиднів та струпів!» «Я проїхав на танках через усю Європу, через Австрію, Чехію, Німеччину, Францію...» І ніде я таких злиднів, днів, як у нас, не бачив. Сотні тисяч нас не бачили. Тільки нам заборонено говорити вдома про те, що ми бачили, а чого не бачили. За це Сибір. От Хведір теж був там. Ти бачив Хведери у Франції? Халупи, нори, струпи. Хведір утопив очі в стіли буркнув. Ну, як де брешеш? Ніде ти не бачив. Боїшся правду казати. Замкнули вам рота НКВД. Та й тобі слід би замкнути його. Не хоче їх марно бовкнув Федір. Плював я на них, не замкнуть, не боюся я їх. Кричатиму правду на весь світ. Не скрізь у нас на Україні рота замкнено. Є ще роти, руки вільні. Вібійник ухопив пляшкою, приклав її до рота. Горілка забулькала між скудовченими вусами. Потім він зі стуком поставив її на стіл і озирнув усіх червоними від й горілки очима. Декілька шахтарів потихеньку висунулись з-за столу і утекли до барака. Там при дверях стояло душ шість робітників але до столу не наближались. Ну, добре, добре, Денисе. Тихо, примирливо, як до хворого, сказав цибулиний ніс. А чи визволять ті вільні руки люд злидні від злиднів і струпів? Визволять, визволять. От усіх струпів і катів визволять. От нехай тільки пройде війна. І він приклав пляшку до роти. «А чи велике добро принесе та війна?» Скориставшись паузою, тихо кинув подорожній, крутячи цигарку з махорки. «Знищить вона своїми бомбами людство!» «Ой, знищить, знищить!» Захитали головами Федір та інші. Тоді подорожній бадьоріше сказав – «Та от є чутка, що там, десь у Франції, люди почали думати про те, щоб знищити саму війну. Та яким хитрим, я вам скажу, способом?» І Степан Петрович почав помало висувати принаду. Замазюкані вугіллям риб'ячі пики жадібно уп'ялися очима у нього, і тільки часом перебували його розповідь вигуками скриками, запитаннями. Навіть в обійнах слухав – непорушно наставивши на Степана червоні очі, які від червоних променів вечірнього сонця здавались ще червонішими. На майдані лежали довгі тіні від будинків, сягаючи аж до пам'ятника Сталіну. Та отак за те, щоб на світі настало таке добро для робочого люду, має бути мир на землі, сказав худенький гостроносий, немолодий Федір. І що? «Наші вожді на це згодяться!» Чубатий вибійник раптом п'яно зареготався і закричав. «Вони, оці комісари, директори, оці паразити...»